أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا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 دایې پورې سلور سلويخ آیات مبارکا 44 آیتونه مبارکا السترشل په آیاتو کې ذکر دا داوود تبارکا دوځلا ذکر شو اور بدی دعوی باندې دلائل عقلیا هغه ذکر شل د هغه نچوڑ اور د هغه خلاصہ دا وا چې المبارکو فی کل شیءن هو الله هر چیز کی برکت اچون کې فقط یود الله ذات دی بیا داغي نبا د سوالات اعتراضات او شبهات د منکرین او د مشرکین او د قیامت او د حقي جوابونه هغه ذکر شل اوس دی آیت مبارک نا 45 نمبر آیت نا <coughs> تر آیت نمبر دوش پیت بہا سٹھ پوری پدی کی دلائل اقلیہ دیارلس دلائل اقلیہ متنویعا اگر دیارلس دلائل چدی نو اگر بیانی کی خبر باندی چو انسان حرس کې برکتونه اچون کې یو الله دے زکا راش او ګراد الله قدرتونو تا پای کې یو قدرت الله د سوري دے چې دا سور خود پیدا کړي دے الله نور پیدا کړي دے الله شپ او رضرا ولی الله واغان رالېږي الله بارانونو راورې دا ټول کارون چې کم ذات کي چا الله دې نو دغه ذات دغه الله پارسيز کي برکت اچون کړي نو د دلایل دا 45 ناده دي صورت آیت نمبر 62 پوری دوش پیتم پوری بيانيږي اور بیا داغین امرستو تر آخر د صورته پوری صفات الیباد الرحمان هغه الله ذکر کړی دی علم ترى الہ ربک الله فرمای ایت غور نه کړي الہ ربک قل ربتا مفسرین معنی ذکر کړي علم ترى الہ ربک أَلَمْ تَرَ إِلَى قُدْرَةِ رَبِّكَ آيَةً غَوْرَ نَدِ کړي اَخپل د رَب قدرتونو تا تخپل د رَب قدرتونو تا غور نَدِ کړي څوک ذکر کړي أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى صُنْعِ رَبِّكَ آيَةً غَوْرَ نَدِ کړي طرف تا قارونو د رَب صنع ربك صنعتا کارکردگیتا او ګور الله عثمان څنګه پیدا کړې دي او ګور داغورنه الله څنګه پیدا کړې دي تिक्ष আলম ترى ال ربک ایتا غورنه ده کړي اخپل د قدرتونو تام تا غورنه ده کړي اخپل د رب کارکردگی تام وراش غورو کام کئی فا مدد ذو اللہ سرنگی اللہ پاک خور کڑے دے دا سورے اگرادا سورے اللہ سنگا خور کڑے دے او دی سوری نموراد کم سورے دے علماء زکر کئی تا سہار مجھ نرستو تا نرخطو پوری دا کم سورې چی دے تا سہار مجھ چیوشی او نور لا نی خطلی نو دا چه کم وقت تیم نو دا سوری دینا دا سوری مراد دیم ٹکشی جیم سحر موزنا تر خطو د نور پوری تیاری اول تیاری لارشی بیا سوری نو چې دا بیا نور راوخی جیم اللہ فرماییم كيف مدد ذو سنګا خورکړ دې الله دا سورې مد دا عبادت کړې دې خورکړ دې الله سورې ولو شاء لجعله ساکنام الله وکړي ولو شاء تد الله خو خويم لجعله ساکنام نو خا مخا غر زولبو الله دا سورې ټکاو دیکشه نو ټول سور ای سور ای بو لیکن ثم اجعلنا الشمس عليه ذریرا الله وی مونږا غر زوره دې نور پدی سوري باندې پدی زل باندې دلیلن دلالت کو ان کے دلیلن خود ان کے او انسانم ک نور الله نو پیدا کړي نو تاب بیادا سور سنگ په جند تا چه سوره په جندل ده نو حل ده او په جندل چلا په نور دلیل گرزول ده وی دا نور ده او دا سوره ده ولی تو عرف الاشیاو بی ازدادی ها سیز په جندل کی گیداغی پا زید سرا چه سوره تا په جندل ده نو په نور سرا او نور چې ده نو تا په جندل ده پا سوری سرا وی آل تا نور کینا نور تکینا ولی مقابل که سوری اوی سوری تراشا نپاغی نو نور ثم جعلن شمس علیه دلیلا اللہوی بیا منگا کر زولی دیم نور پدی سوری باندی پدی دل باندی دلیلا دلالت که ان کے خود ان کے اللہ گورا دلتیو سوال دیم زمان شیخ اللہ دے پی رحمتو نو نازل کی اغیب دا سوال کو چه از شمس, شمس دے نو دا خو مؤنس دے او دلیلن چه دے ندا مذکر دے ندا دلیلن مذکر و لراد چه شمس مؤنس دے نو دلیل و مؤنس پکارو دا غیب جواب دا دے اللہ شداخو تفنن دا قرآن دیم داستی دیم تفنن دا قرآن دیم یا دلیلا چه مذکر راغل دی لموافقت روسی الآیات راغل دیم اکتینا مخیوکا نا احادا الَّذی بعث اللہ رسولا بیاو من اضل سبیلا بیاو وسرا غي ثم جعل الشمس عليه دليلا لموافقه روس الايات ٹھیک ہے دیمه خبره دا دا اخر کلام دタニس دای کرا لوجدا موافقه تر روس الايات ہے بل جواب دا دته ثم جعل الشمس عليه بیاگر زول دی منگدانور پا دی سوری بانده خود انکے دلالت کونکے ولی تا دلیلا مذکر ولی دی ذکر چی جعلن الشمس نامخ کی طلوع مقدر دی جعلن الشمس نامخ کی طلوع لفظ طلوع خطل دنور داچ دی ندا مقدر دی ذکر نفس شمس دا خو دلیل نه ده بلکې طلوع الشمس او حرکت شمس دې نه د دلیل ده نفس الشمس دلیل نه ده حرکت کوچتی دل فزیدل ختل دا دلیل ده او دل دل ثم جعلنا मानव کا ثم جعلنا طلوع الشمس عليه دليلام بیا اگر زول دې مونږا ختل د نور بدي سوري باندې دليل ان دلالت کوونکه نزدکا دلیلا مذکر راغلې ٹھیک شی جی ثم قبضناه الله فرمای بیا مون راغوندو بیا مون راټولو راغوندو دینور لرا ثم قبضناه بیا مون راغوندو إلينا دي زلرا دي سوري لرام إلينا خپل طرف تا نو خپل طرف ته مانو کا ثم قبضناو بیا موږ راغوندو موږ راټولو دي سوري لرام إلينا اي إلينا اي الى اردنا هاکہ طرفتا چکم طرفتا جو منگا ارادایی قبضا یاسیرام راغندول آسان اگشئرہ آنا چکم طرفتا منگا نحنہ، ارادو کوم نحن ہاری طرفتا منگا یا راغندول او دارا غندول پا منگباندی بلدلیل وَهُوَ اللَّذِي اللَّهِ عَلَىٰ قَحَذَاتِي جاله له کو لهله لباساام چې پیدا کړی د تاسو د پاه شپام لبان پر دا شپ چې دنو دا پرده ده ځکه په دی کې کارونه د پرې کږي جالهله کولهله لام پیدا کړی د الله پا ګځې د تاسو د پاه الله پا د شپه لیبان وَنَّوُمَ سُبَاتًا او گرزول دی الله پاک خوب سُبَاتًا آرام دا بدن کشپنوی نو آرام بنو نو چ آرام نو نو ستا دا بدن بدحال بو کدرزی تکارو کیم ستڑیشی نو دشپی آرام کیم دا آرام ستا دا بدن دی پارا سکون دیم وَجَعَلَنَّ نَحَارَ نُشُورًا اور گرزو لدى اللہ پاک رز نشوراً ایزا نشوراً خاون دا خوریدو رز اللہ گرزو لدى لپار دا خوریدو نو دیکی خوار شئیم سوک طلب دا علم دا قرآن پسیم سوچ دے نورزقی حلال پسی اخ پل مزوری پسی روان شي وهو الذي الله پاک غزا ته ارسل الرياحا چرالگی هوا غانی بشرت زیر ور کون کی بین یدی رحمتهم مخ کی درات لو د باران باران چر راجی اگر نہ مخ کی الله پاک هوا غان راوریگی هغه هوا غان چ دینه انزل نامسمماما الله و را ورومونګ د پورته نام مع اووبم تهرن پ کوون ک نو شو او بندام سوچقام خپل درب قدرتونو تام الله څنګ په دیجان کې سور راوللی. بیا هغه سورې باې پاک پات نور را وخی بیا هغه سور الله پا راغون کې لري کې اوګه هغه ات ته چې په تااش پری رض را ودي اوګه د غ زات کارونم چېګ کا نرالیې بارانونه راورري اوس الله فرمای چې انزل دا منسم وورمونګ د پورتنما ان ما ان ابود باران توورا پاکون کی اس ما ان توورا اب او صفات ذکر شو توور پاکون کی دا اولی ذکر ما یہ دایو نعمت تے دایو لوی نعمت تے چ, چ اللہ را وری چ اللہ دا ابرا وری دایو لوی نعمت تے دويم داده چې ما انصر تهور ذکر ک او بو کې مقصد اعلی هغه تهور دی بو کې مقصد اعلی هغه تهور دی زما شیخ وو فرمای الله ته په رحمت نورین یعنی انسان چې کمال ته رسیږي نو په طهارت سره انسان چې کمال ته رسیږي په طهارت سره په پاکوالي سره ممانه دا شو چو انسان چکل دی ابو سرا تحارت زاہری حاصل کی نو بیا عبادت اکا چه تحارت بدنی حاصل شئی باچه خلق داشی بسر وزان منو بواڑی غلام بی زانو بینجی او خودی تا سیدہ نکئی اللہ عبادت نکئی نو چه سنگ دی ابو سرا زاہری پاک والے حاصل کی نو دکتا سی دی ابو باطنی طہارت پر عبادت کو رد اللہ غام حاصل کا <تصفح> لنحیہ بی بلدتم میتا لنحیہ بہ چ آباد کو پدی سرا لنحیہ چ آباد کو بہ ہی بہ سبب باران بلدتن کے لیے بنجر بنجر ونسقيهم اور اس کو منگا داعوب مما خلقنا بازی داغنہ انعامن اے مما مم خلقنام بازی داغنہ چمنگا پیدا کلی دی انعامن ساوری و اناسی کسیران او ڈیر انسانان دا باران اوبچ اللہ و رئی نو دیکی یو خدا دے توہارت چدا دا انسان صدی آد پدی اعلی مقصد دی. انسان لپاره پدې کې مقصد اعلی سره پاکواله طهارت ده دویمه फायदा دا دا چې دا زمکه بنجر ای نو چې اوچای دې کې طاقت زرغنی دو نی الله باران اورای دا زمکه تازشی چې تازشی نو دینه غا غا نه راوچتی شي نو بیا دا غینا سوري خوراک کوي او داږه انسانانه اس ګورا ذکر په احیاء کې اول د کلی راغې بیا د ثورو راغې بیا د انسان راغې حالانګې انسان اشرف دی نو انسان اخر کې ذکر ک انعام بیا انسان نمک کې ذکر شو هغه نمک بیا بلد تم میتن ذکر شو وجه صدا قران کریم کلا کلا شورو د ادنانا اعلی تکئی اور کلا کلا شورو د اعلانا ادناتوی ودل دگی چې کوم دی شورو د ادنانا دا بل دتم بیا انعامن اور بیا اناسیہ دویم داده چې تقدیم د حیات بلد حیات بلد کوشی لنحیه بی بلدم میتن الله <اللاوی> یزد اعظم کا جونده کمپدی کې د زرغونې دوه طاقت واچوم نداء حیات بلد دای مخکی کا ذکر په حیات حیات بلد دای بد مخکی ذکر کا پس باندې په حیاته انعام باندې پس باندې پس اورو باندې ساوري مخکی کړه په حیاته سبانے اول حیات بلد بیا حیات انعام بیا حیات انسان تش اس د دې تقدیم وجه صدا وجداد چې انعام انعام ساوري تش شکره مخکشل په انسان باندې اشاره دا, دا هم د الله احسان دی په انسانانو باندې چې الله د ساورو بوط په انسانانو باندې نه تصاور وبوځ په انسان باندې نشته وه شي لکه تصاور بس بساره کلاو کا بس ګرځي پاڼ خري وا خري الله ماړیا <تصفح> نو بیا ما تقدیم د انعام په انسان دا هم احسان دی چې بوځ د انعامو په انسان نشته دي بل الله او بو اوونه فائدې او هر اوبونا فائدی ہر سوک اخلی انعام زکا چې انسان تعلق انعام تده پا فائدو کی اوبونا خو فائدی ہر سوک اخلی لیکن دا انعام تقدیم قا انسانانو بانده ولو شر زکا چه پا دی انعامو کی فائدی دا انسانانو پرتی دي پیتی اخلی اغین شملی دی کچھ دی ماست دی کورنی غوڑی سر منداغ وخيدي د نو دټوريفاي دي نو اصل کې دا انعام چ دي د لپاره د فائدو د انسان دي دی چې دینه انسان سکهې فائدې اخليہ بل دا چې انامن و اناسیا دا نه کې را ذکر کړ اشاره دا چې باز مخلوق په باراني عبودي او ډیر چې کمند نو په نور عبودي داست علاقیدی چلتا که کویان نی بورنگی نی آن تاکہ بارانی اوبر چیدی پاکی بانده خلا جونتے رئی ساوریم نغز کی انسانان نغز کی اور بعد داستی چه بارانی اوبر نی آن تاکویانی آن تاکہ چیدی بورنگی دی اوبر بانده انسان جونتے رئی اور بعد چکم دی اگر دا دي دی چال دکی چشمی دی چنی دی او بچ کم دی نو آخر آوان دی او ذکر نکره ذکر شوا ٹک شو جی لنوح جی جبی بلدتا میتا چه اباد کی سر الله پاک بلدتا میتا کل بنجر و الله اللہ ایس کو منگا پدی ابو سرم مما خلقنام باز دا غحیواناتنام اج دغه نه چمنګه پیدا کړی دي انعامن چا ساوریدی و اناسیه کثیره و اناسیه کثیره اور انسانان دیر و لقد صرفناهو بینهم صدقات قران کریم و لقد صرفناهو بینهم الله فرما یقینا مغابیان کړی دے دا قران ليزکرو دې د پاره اشنه څو اخري داخلق فابا اکثر الناس الا قفور فابا فا اکثر الناس پس انکار کې اکثر د خلقنا الا قفور مگر کفر ٹھیکشه سمانه بیان کې دې ته قران, قرآن نو دې انکار کې ډیر خلق مگر کفر تاراتل فسرین فرمائے چې فعبا معنی دا فعبا اے لم یفعلوم فعبا لم یفعلوم معنی پس اونک اکثر د دی خلقنا مگر کفر ولقد صرفناهم اللہ فرمائی یقیناً منگا بیان کردے دی دا قرآن دی خلقتا لَيَزَّكَّرُوا جِنَسْيَتْ وَآخْلِ دَا خَلَقْ فَذِي قُرْآنَ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا نَكَيْدَا خلق, نكي خَلَقُ مَغَرَ أَكْسَرْ دَا خَلْقُنَا كُفَرْ كَي الله قرآن بياني ها جي بس انك دي خلق لم يفعلوم بس انك دي خلق ها <San Base> اکثر تا دی خلقونا مگر کفر یا علما زکرکی فا ابا اکثر الناس لم یردو بی خسلتین دی چکم دی نو رازی نشل پا دی خسلت معنی سشوا یعنی دا رازی نشل دا خلق دا خیونونا مگر پا کفر باندیم ٹیک شو؟ اکثر الناس دی چه دی نو خوشا لنشل راضی نشل داخلک حاجی اللہ کفورا دخویونونا مگر پا کفر باندیم اگا خوی چواد منو لو اگایت باندی راتلی او نکر کفر تیراتلو کر ولو شئنا لباسنا گوری جی زما شیخ اللہ پر نازل کیم ایا فرمایل چې دا آیت دلیل دی په ختم نبوت باندې دا آیت دلیل دی په ختم نبوت باندې ولو شئنا لباثنا الله فرمایي چې چې غوښتې مونږه ها دې لباثنا خامخالې قلب کړو مونږه فی کل قريه تن پار کې لکي نذيرا کې ها کو نو خامخ دی قلب وکړی مونږه په هر کی دی ک يرونکه او جوا مقدر څه دی لم نشا ذالیکا لیکن مونږ دا کار اونک هر چي کیم اون له گا ولی وجعلنا کنزیرا مونږه ته دی ګلې غر زول يرونکه الله منذرین مونږ عام نکرل بلکه منظر منصرفت خاص کلیم فلا تطع کافرین اللہ فرمائے پس ممن آتقا دا کافرانو تابداری مکوات د کافرانو خبر ممن د دا کافرانو و جاہدهم به جهادا کبیرا به و جاہدهم بھی جهادا کبیرا اول و جاہدهم جهاد اوکا دی خلق سرام حا جی بیہی مرجا صدی اے بیعونی ہی و جاہدهم جهاد اوکا پدی خلق سرام په مدد الله سرام اے بیعونی ہی جهادن کبیرا جهاد لئی ٹک شک دویم دادے جبی مرجا قرآن دے و اللہ فرمائی جہادو کا دی خلق سرام بیہی با بیانولو دا قرآن جہاداً کبیرام دا قرآن بیانول دی خلق تام لوی جہاد دے مضبوط جہاد دے ٹک شکر و جاہدو هم بیہی جہاداً کبیرام جہادو کا دی خلق سرام پس پمددتا اللہ وجاهدهم بجاهدن كبيرام جہاد کدی خلق سراب بیان د قران قران ورته بیان کا از بیا دلائل ذکر کی بل دلیل وہ هو الذی الله پاک غزات مرج روان کړي دي دو دریا بونام هاذا عزبون دادے خوق هاذا دادے عزبن داد خوق فرراتتون تنندا خ به اون ک وهذا او دا بل ن ک مالې ج اوجا جون ختیم ټیک وجهله بام الله ګرزول د منغا په م ددي کې برزخن پرم وحجر معو محجورا مضبوط بلا معنا وجعل بينهما غرذول دمغا په مې د دې دوارو کې برزخان پردا وحجرن بند محجورا ا مستورن عن الاعون دا سې بن مونږ غرذولې دي چاغستا سو د سترګو نه پټې ستا سو سترګو نه پټې الله فرمایي ما چې د نو د دریاونه روان کړی دي د دوار او دریاونه مې اس کې دا ټیک سوال داده چې دا کمزای کې دي را چل تدې یو طرف ته خواږې یو ب بل طرف ترخی ترخيوب زما شیخ الله دې بخیر هغه وی دې ټک تلار شن وګو را یو طرف ته خواوري جنې وب دي بل خوا تک کس ني وب دي اور شہادت پور چې کم دې جدا جدا رواني دي دا د چا قدرت ده دا د الله دین علاوه په دنیا کې ډیر ځایونه دي چلته کې الله خپل دې قدرت نزاره کړی ده یو طرف ته خږي او اور بل طرف تا ترخی ترخيوب دي اور په میاس کې چې کم دې الله پرده وبند ګرځولې ده او هغه یو بل سره ګډون نکړي یو ابو کې میان ښتے او په بل او بو کې دا مايان نشته خو هر چا سره لاس کې موبایل دی کنه او دا نزارې ګوري دې سمندر کې دا ټوکړې شتي بهر ملک کې دا نزارې شته دي زموږ شیخ الله دیو بخي هغه بدلته کې دا علامه مشبیر احمد عثماني سي دا خبره ذکر کوله چې دا په هندستان کې مشته دي دا په هندستان کې مشته دي سبحان اللہ دا گورا علام شبیر احمد عثمانی سے وہی بیان القرآن دا تفسیر دی دا اشرف علی تھا نوی رحمت اللہ علی اغیم زکر کری دی بیان القرآن کې دی چې دو موتبر بنگالی علماء کی شهادت نقل کی کہ ارکان سے چاٹگام تک دا ہندوستان کی اوزائد ہے ارکان نہ چاٹگام پورے دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبیں بلکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے ایک کا سیاہ سیاہ میں سمندر کی طرح توفانی تلاتم اور تموج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دہاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتقا ہے لوگ کہتے ہیں سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا ٹھیک شکر اور مجھ سے باری سال کے باز طلبانے بیان کیا کہ زلع باری سال میں دو ندیاں ہیں شبی احمد عثمانی سے وہی ماد دا خبر آگئی کڑی د باری سال کا ایک ہی دریا سے نکلی ہے ایک کا پانی کھاری بلکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیری اور لذیذ ہے یہاں گجرات میں دیکھ گجرات نہ مراد نہ ہندوستان گجراتے گجرات میں راقم الحروب جس جگہ آج کل مقیم ہے ڈابیل سے ہاں زلہ صورت سمندر تقریبا 10 12 میل کے فاصلے پر ہے ادھر کی ندیوں میں برابر مد و جز جوار پاٹا ہوتا رہتا ہے بکسرت سق سقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے۔ وشوی ندہ علامہ شب رحمت عثماني سے وہ ذکر کر کڑی دی اور علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ با خپل تفسیر بیان القران کې ذکر کړی دی۔ ندہ خدید القدرتون یو نزارہ ده۔ وہ ولدی اللہ پاکه غزا مرج البحرین چراوان کلی دی دریا بنام هازا عزب داد خوگ ها فراتن تندہ ختم ان کے دیم و هازا ملخ اجاج او دابل نمکین تریخ و جعل بینهما برزخام گرزول دی اللہ پاپا مدد دی دوالو کی پردام حجرن مانع حجرن حجرن بند محجورا مضبوط محجورا مستورا عن العين وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ پَاكَ غَزَاتِم بل دلیل خلق من الماء چه پیدا خلق من الماء چه پیدا دوبونام او دیغونا مرادا غصب نیوبو نطف مرادا بشرا انسان فجعله نسبا وسهرا باگر زولدلاپا دی ابونام دا انسان نسبا خووندن سب او خووند سرګنئی الله سمر له احسان دی او ګر دی ابوتا دی ابون الله پاک انسان پیدا کړی دی بیا دا انسان خووندن سب او خووند سرګنئی جوړ کړی دی اوددی ایت تفسیل پر سورت قیامت دے وګرا ایت نمبر 39 علم یکونو فتمن ممن یمنا الله فرما ته نو غری نطفه ایت ند نطفه چم ممن مندا منی نا یمنا جس سول شویدہ ثم قال علقم ف خلله قفوه بیاله پیدا داقد انسان فجاله اوګرضو الله پاک من هو د نطف نام زهو جاینې جوړه د کولثام نری نه نار اوځنا نام علیکانې ې جوړ کړ او جن کېتن نه جوړی کلی شوه ن خاون خاون دا رشتی دا پتکیم و خاون دا رشتی دا پنسیم نو نصب چه دیر ندا دا چانئی دا پلار نئی وکان ربک قدیرام او دی ربستا قد قدیرام قدرتن والام و یعبدون من دون اللہ زجر پا مشرک بانده الله او انسان او مشرک انسان تا خپل درب قدرتونو تا غور ونکه تا اخپل درب معرفت حاصل ونکه دا ټول کارون الله پاکای بیام چت دې نو د غیر الله عبادت کې او يعبدون من دون الله او دا مشرکین عبادت کې سواد الله نه ما دا مخلوقاتو لا جن فوهم جنیش ورقوله فید دیتام نشی رسول فید دیتام وَلَا يَذُرُّوهُمْ او نشیور کولِ تَقْلِيف دَئِتَام یا معنو کا مَا لَا يَنْفَوهُمْ نشیور کولِ دامابودان باطلا دی مشرکانو تا فیده پی بادت کولو دادئیم وَلَا يَذُرُّوهُمْ او نشیور کولِ تَقْلِيف دامابودان باطلا دی مشرکینو تا پپر خدود دا عبادت دا دی بادت دادئیم بلا ما نداد ما لا ينفوهم فیدا نشی رسول دیتا و لا يذرهم او دی مشرکاننا تکلیف نشی لرکولی و كان الكافر علی ربه زهیرا کافر با قل ربان دیم زهیرا لا تحر او دیتو جیاتو آورا زماع شیخ اللہ دی پر رحمتونا نازل کی اول توجی دادا جوکانل کافروم جو معنی وکال کافروم دے دا کافر علا ربہی پا قل ربان دی ظهیرن ذلل سپق او وجیدا کو رو دشر اللہ مشرک چ دینو دے د اللہ په دربار کې ذلیل دے دا مشرک چ دینو دے د اللہ د قدرت منکر دی دا مشرک چ نو الله سری صدار جوړی ٹھیک شه اللہ قدرتنا اگر اللہ لنہ خاص کئی ہے <تصفيق> وَقَانَ ربی عَلَىٰ رَبِّ دے دا کافر پاک پل رب باندے زلی لاؤس پاک زکت دے غیر اللہ تبلن کئی ٹک شا دو اممان دادا چِعَلَىٰ رَبِّهِ عَلَىٰ مُتَزَمِن دے مَانَا دے ستِلَىٰ لَرَام عَلَىٰ مُتَزَمِن دے مانا د استلال رام مندا شوا وکانل کافیروم دے دا کافر علا ربہی علا معصیت ربہی ظهیرام پنا فرمان اید الله باندي املاتڑ دے کافر چ دے ند الله نا فرمانې ته کار ویلې دے اللهو زمانا فرمانې مکو دچ دے ند نا فرمانې ته کار ویلې دے دریمتو جدا دا وکانا ال کافر دیدا کافر على ربه دی ربه نمراد معبود باطل دیم وشویکن شرکتر نمراد دیم ما نسا وکانا ایریا کافر على ربه او دیدا کافر على ربه پاک ربان دیم او رب نمیراد معبود دیم دښتنہ علا ربی پاک المعبود باندي ظهیرن قویان یعنی پخپلې جوړ کی په لاس را او بیا چې دینو داغنا مدد غواړي چې جوړه پر آشي نو کپڑے پیوې صفا کوي جوړه که کنا کوي کوي په زواله جوړه کی لاس له جوړ کی او چمړته نو ای لمبی خاورته کز کی پورته په خلافات بیا وې د وَمَا رَسُولُنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّهُ فَرْمَايَ مَحْبُوبِ پيغمبر ني لي گري مات دي خلق دي پارا مگر ز ورقون کي آل إيمان تا وَنَذِيرًا او جَر ورقون کي اهل طغيان لرا ٹھيک شه قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَحْبُوبِ پيغمبر اعلانو قام ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ نَغَاوْدُم دتا سنام. عليه ايب تبليغ ما اوحي الي زجتا ستا كما وهي بيان كم مسلا كم دين بيان تاسوتا نغوانم دتا سنا پدي بيان من اجرن هيس اي واز هيس بدلام هيستوان دتا سن نغوانم منسدا و که تاسو نما نئی رسطو کی گئی ندی که خوشت تاوان نه پا تاسو تاسو نا خدا پیغمبر پیسی نگواری چې تاسو تا دین بیان و مالا پیسی راکی قل ما اسعلو کمالی من اجر محبو پیغمبر ایلانو کام او آئی دی خلقو تا چنگوارم د تاسو نام پاک پل بیان په تبلیغ و دعوت باندې من عجر ان حس بدلا إلا من شاء اس إلا من شاء دماني دي اولا إلا من شاء كدا استثناء متصل شينو مان دادا ج إلا من شاء ها قد چا خا خيم ايت تاخذ الى ربه سبيلام نؤدنيي اخبل ربتا لرد مال خرچ ز تا سن سن غواړم حق د الله په نوم باندې مال خرچه کوي نو تاسو منه کو منه الله دن دین باندې خرچه کوي الله د دین په بلندې پهار مال خرج کوي یعنی ک تاسو د الله په نوم باندې انفاق کوي خرج کوي نو تاسو نه تاسو زداري نه منه کو منه دوي معنا کدا الا من شاء منقطي شی دو معنا سدا ما اسالكم علي من اجر نغوارم د تاسو نه په خپل داوته بیان من اجر په بدلا سيواز ها ها کو غوارم تاسو نه دا خبره چې ايت تاخذا الى ربي سبيلا راشي ز متا بيداريو کوي چور سي کې درب م تاسو نه زمادہ دین بیان مقصد دا جو خلق را شايف الی تبعنم راشد متا بیدار یو کئ او دد متا بیدار کول دار سید ال دی الله تام وتوکل علی الحییم الله فرمای محبوب پیغمبر زان حوالکا الله معلوم شوات مساله بیان او گراندی کلچت مسله بیانی نستان مسلی بیان مخیتاب مقابل راضی دشمن براضی نتب داقی بیان نپریگی دیم واتاوکل علالحیی زان حوالکا غزادتا الله زان حوالکا علالحیی پا غزاد باندیم چاغت جوندی دی حاجی پو جوندی ابدی سرام جوندے دے پو جوندے ابدی سرام اللذی حق لا یموتوم حق ذات چاق بانده مرگ ځان زان حوالک آگا چاہتا چاق بانده فنان رازیم زان حوالک آگا زاتا چاق بانده چی نو مرگ نرازیم اگداس ذات تے چاق جوندے دے پو ابدی سرام چاق سوک الله دې صاحب زم ما شيخ الله دې په رحمتونو نازل کی د امام مدارک دا خبر به ډیر په خند کولا کوله وی وی چې بندا ځان حواله ک الله تام الله باندې اعتماد او باور وکم فرمایل به اتخذ من لا يموت وكیلام اتخذ من لا يموت وكیلام اه وکیلا. لَا يَقِلُكَ إِلَىٰ مَنْ يَمُوتُ زَلِيلًا اللہ اللہ فرمائی وَتَوَقَّلَ عَلَىٰ الْحَجِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ زَانَ وَالَكَ پَاغَ ذَات بَانْدِيم چاقا جوندے دے پو جوندے ابدی سرا مرق بن رازی اتَّخِذْ مَنْ لَا يَمُوتُ وَكِيلًا <تصفح> زَانَ بَجْكَ دَا غَ انسه زات ل را چا د مغ نه پا الله لا یکیلو ک من موو ذریلا نه بهواله کې تاغ چاته چې پاغبانې آجزوي کم زورې دی پو شو که نه الله ډرهښسته خبره ده ا تخدم الله موتو وکیلاسه کار ساده غذاات چې م په نه راضې لا یاکیلو کو من يموو ذریلا. مهاوالق زانه چاته چغا جس دې وتوکل عل الحییم زانه والکا غزاتم الحی چا جوندې دې په جوندې ابدی سلام اقداس ذات ته په غباندي مرغ ناراضی داوغه امام قرطبی ذکر کئ چې اعتماد القلب عل الله زړه یقین او رتماد ک په الله باندې فی کل الامور فطول قارن کی ٹھیک ہے وان الاسباب واسائط امر بها من غیر اعتماد علیها اسباب استعمال کا وہ اسباب باندھی پر سمقام جنہ اعتماد نہ پ اللہ باندھو کام وسبح بحمد یوا پاک والے بیان وصفات اللہ وکفا به بذنوب عباد خبیران اور پورا دے الله پاک الله بی زنوب عبادہیم پو گناہنو بندگان و اخفل خبیرا خبردار دے اللہ جی پاک اغزادتے دا خبیر ذات صوبتے اللہ جی اغزادتے خرق السماوات والارضام جا پیدا کردی دي سمان و نو داز مکام وما بين وما اورگانظام چې د زمکه او د اشمان په مس کې دی فی ستت یامین پشپ ګر زکی فی ستت یامین پتبا د علم دلا سرا ثم استوى علال عرش بیا الله برابر شو په رشقل شان مطابق ثم استوى بیا برابر د خپل شان مطابق الرحمن فاصال به خبيرا الرحمن دا عرش باندې چې برابر شم دا سوکته هو الرحمن دا هغه ذات چې غډیر لوی میرو باندې فاصال به خبيرا <coughs> فاصال به خبيرا وصغرا قدسرا خبيرا دا خبير ذات نام ودے آیت تا غور وکړه او به چې روده د دې دریت او د حاتې دریت ترجمه دی او دا ما ماشی الله دې په رحمتونه نازل کی غیب وکولا وګور چې اول دا دې چې دا به په معنا دان به دا په معنا دان سره دی الله فاسل بی خبيرا به مرجا چې رحمان شي پوشکنا او دل دکی عن مقدر کام بیهی مر جا چی شی رحمان شی عن مقدر کام ټیک شکر نا او باپ مانا د عن کام دا بیهی چی دا باپ داپ مانا دا سا عن اس معنی الرحمن حقزات چاگدیر ویدی میروبان فاسعل خبیرام فسأل عنه خبيرا تطوسك الله فاسأل به فاسأل عنه الرحمن صفاتنو دهغه جانا چاغه عالم ده په صفاتنو درحمان فاسأل بهي فاسأل عنه خبيرا درحمان صفاتنو دا چانا چا عالم ده په قران باندې صاحب ده د قران او په دې په صفاتونو د میربان دا باپ معنا د انشوان دوی متوجي دا چې با زائده کا دا با لری کا سماره با زائده فسل فسل هو خبيرام فسل شو غواړه حاجتون اد الله نام غواړه حاجتون اد الله نام خبيرن چې خبردار دي استاپاجتنو فسل غواړه د الله نه حاجتون زکاچ الله خبردار دي استاپاجتنو باندې ها درې مته جی دادا اوه بزما شیخ وسوي وا وا مفسر وا وا مفسر زبد او و اواز ما شیخ فس ال به دا باچ دې نو دا په معنا دا وسيري سره دا نو فس ال هو فس ال به خبيرام مانس او ګرزوام صفاتنا درحمان وسيله لپاره دا جاتون واخبلوم حاجتونه غاړه دلاله نا نو وسيري دا نو منو ده الله باندې غواړه لکه سوره اعراف کرا دي ولله الاسماء الحسنى ټیکړه مانا سشوام به مانا د وسلی سره مانګادا اوږر جواب وسلام نوم ده الله غواړه ده الله نا واجی بو وسری د صفاتونو ده الله اقل حاجتنا چې خبردار ديستا په ضرورتونو باندې الله و اذا قيل لو مسجدون حاصل استه شو من الله او خلقو حاجتنا غवाडी نده يو الله نام الله نه غوارام الله په نومونو باندې غوارام او شو کرا وسيله دې نور الله غرزا اقل حاجتنا ته غوارا و اِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَكَلَّچو رَشیدِ خَلْقُ تاج سَیداو قَیِم لِپار آدَمِ رُبَان زات قَالُوا وَاِذَا مُشْرِکِین بَتُورِ تانز چُوَمَن رَحْمَن دا رَحْمَن سُکتی چتو توای مِغُبان رَبَّ تاج سَیداو قَیِم دِبوئ چِ نو جوابو سُورَتِ رات کې دارلسه مې پاره وګورئ <تصفيق> <تصفيق> آیت نمبر 30 کذالک <كذلك> ارسلنا كفي امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن دای انکار کوي په ذات مې ربان باندې بان رب نه انکار کوي نقول او اپ جواب کی ہوا ربی دا رحمان تے نہ رب زما لا الہ الا هو نشتے دی او می عام او خاص سرا مگر یو اللہ دی یوم الرحمان جواب را قل هو ربی لا الہ الا هو انسجد ربا ما تامرنا آیا سجدو کو حقا چاہتا چطا ممتا حکم کے وزادہم نفورا وزادہم وزادہی دیلرام نفورا عن الدین الله چطا دیتا عمر د کے ندائی زیادی گی په نفرت کے دائی سکی په زیادی گی نفرت کے نور نفرت کے وزادہم نفورام. ذاتی گی دایلا دای دي ذاتی ذاتی دایل را نفور النفرت دینام دې دي دایکه الله مکرتبی ذکر کړي جو ازادهم نفورام ازادهم قول القائل لهم اسجدو للرحمن نفور عن الدين چې کله د آیات بیانشه الله وکانه سفیان الثوری یقول فی هذه الايام چه کل دعایت سفیانی سوری سی بوئی وَإِلَاهی زَادَنِي لَكَ خُزُوعًا مَا زَادَ آدَاقَ نُفُورًا دی آیت چې دے نوی الله ستا دشمنان په نفرت کے سوا کر اللہ ذا درخواست کو مام چه مات چه دے نوزیاد کا پاک پل طرف تا پا کولو کی اللہ اِلَاهی زَادَنِي لَكَ خُزُوعًا مازاد ادا كن فورام الله مازياد کي خپل طرف تا باجزي کولو کي لك څنګه <لقا> چې ستا دشمنان جا سي او نفرت کولو کي <اللّا حبار> سوچت خلقو ناش ناخبري الله تبارك الذي جعل في السماء <خاجی> ذا د نفان زیاتی د کاافانو لره بیان د قرآ نفوررن په نفرت کې د دی نام ټ شو نو تباره کل ج السام دا د تبارهکه په دریم زلباندي. تباره کل جا السام برکهتون والله د غزات جااع چې پیدا کړیدي پمان کیم. غرزول دی پاسمان کې زه که جاله په مان د خلقم رازي بروج ان غد استوري واټ غد استوري الله پیدا کړی او بروج دا د بروج نه دي وښی کنه هغه استوري چې منازل له وګمای دي او دا منازل چې دینو داتې وشتي وجعل فیها سراجا غرزول دی الله پاک پدې کې سراجن نور الله چې دینو غرزول سراجن نور وقامه رب من را او ګ زورې پاس په میه کوون کې اوس سراج چې دی نو داېته سراج ه چه چغهې زدم اور منیر غه ده چا هغه مدمدم سراج غ ده چې توته کتی نه شيیر غ ره تو ته په نظر کتی شي ستا پهسترګ بوج نه راوللي. او دویم داده چه سراجن هغرانا چه بی ذاتویم اور منیرن هغرانا چه بی تباییم ذاتی رانایی نی اغستشویم و هو اللذی اللہ پاک اغزاتی بلدلیل جعال اللیل و نارا گرزورد اللہ پاشپاوراز خلفتن یو بلپسی راتلون کیم او خلیفه ما ندادا نائب ندخوا خلیفه مانا یوبل پسی راتلون کی نو دار دوش پچی دن اللہ پاک خلفتن یوبل پسی راتلون کی گرزوری دام شپراشی، شپراشی اگه چلاڑا شی نو رز راشی چی رز لڑا شی نو بیا شپراشی داولی لی من ارادام چا دی پار چی رادا کیم این زکر او اراد شکورا ای <عنیز> یذکرات نسیت واخلی او اراد شکرایا اراده کې د شکر د نعمتونو د الله رادوش په لار اولی نو وګوره په دې کې د خوده شکر ادا کو اگر چې پاسې کناش په لار راشي نو الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا الله شکر ادا کا شپوا تیاروا خوفو يروا او کنا د دې پټ خو په ځنګلو کې په بیابانونو کې لګي کنا چشپشي وخت نه خلقورونه ته وولونه واچي کونډه واچي او چې رانا شي نو توبيته خوشاله شيره شکر دې چې خیر خیر راووش پته راشو نو ها او دېم ان یذکر کته آبادی کې پات کېګم نو ګور کنا تیار را او بیا لاړم رنع و رنع ختم شوا و رنع رالم نصیت اخلا کنه چدا کم زادتی چدا کار کئیه و عباد الرحمن او دیزاینا صفتونا شورو کی گی دا عباد الرحمن د الله د نیکان و بندگانو زما دا, دا شیر رحمت اللہ علی پیستلا که عباد الرحمن دلتنا بیان شورو شد عباد الرحمن ینی شناتی کارت شناخت دا که سړې چل تلاړ شي به د کم ځای کاټ راکا هغه چې وګور یار سره پکې دي کړي الله اوې زمانه کان بندېګان پیژني راشه د هغه صفاتونه دادې وای عباد الرحمن یو خبر بلا چې عباد الرحمن مبتدا ده الذين خبر ده تشکر عباد الرحمن الذين هم سشره ده نو خبر رسیدې بعض ال ماوت الذین یمشون و الذین یبیتون و الذین یقولون و الذین اذا عن فقد اخبار دې بل قل الرحمن دا مبتدا دا اولائک یجزون آیت نمبر 75 دا خبر دې نو وای الرحمن او بندې ګاند د م روبان اد الله جنا قسان یم شولارغې ګ په مبان ژیم شونالار چې پ مبانې هون س شوه م شونا لار ګځ په مبانې هوونن په عزت سره الله عزت سره ګځ تور سره په مبانې نه ګ. دلانه کان بندېګان معلوميږي د ګرځېدونې تکبر نه خالي بلا ما ندا د هاونن سکون سرا هاونن وقار سرا وقار سرا ګرځي دا نه چې لارې کوي خلاص ټکی ور کوي خلاص ځاګه چې کومه جنگونه کوي تکبر کوي نا نا نا يمشون عل الارض يمشون ای عبارت نانایسیم الله ای عبارت امام قرطبی ذکر کئ دا واو رخصته خبر اده جوای بدر الرحمن ای با در الرحمن نه بندگان د الله د سوتی یمشو نل الارض جدی غرذی پر از مکه باندی یمشو نا غرذی د پسمکه الله ان عي شم و مدة حياتيم الله د ګرض داس وار سره عزت سره اوونه سکون سره سر چنو د په مبان د ګيم فرما چې متوااضنا یم شوونفیت في, في الاقتصاد في اتصاد نه ډیر نذااقت سره او نه ډیر چور چو سره او چې ا دچ قدم نیم. او دارنگی و القصد و التودودو او رکنا او پا خد طریقی باندی او په داس اخلاق و سرات محمد رسول الله دای خودنا کرده صلی اللہ علیہ وسلم خجی نو یمشون علی الارض د دی پزمکا باندیم صدی پارا پا بیان دا دین سرام پا بیان د اصلاح سرام شرب بیان اولو دی پارا اور فساد برباد اولو دی پارا نگردیم غلال کر انسان رواني سه فساد دزيوت غلال ازي دا کې قتل لذي ور سن شرف بيانور لذي د حق پرستو مقابلي لذي نا عباد الرحمن غدي عزت سرا سكون سرا وقار سرا د لاد الدين بيانور په خاطر ګرځي وا اذا خاطبوا مجالون او قلت مخاطب شد سر نا پو خلق قالوا سلاما نو و یور تع قول سالم الله قول السالم متوهم دا نه جنا په راز و السلام و علیکم دا مراد ند ینی یعنی خبره کئ او قول السلام سد الله هغه و ناچ ساتون کید شرک نام هغه و نا د عزت و نا او د سلامتی اوی نا والذین یبیتون لربهم عباد الرحمن اتسندوا علی جنبی جتای شپت ری رپار در بخپل سجدوا و قیامم پس ایدی حالت کی او پ قیام حالت کی ده الله نے بندگان سوکتی چې پشپکه الله تعالی په سجدې پراتی اور ده الله تب قیام کې او لاړوی نو کدل تدایو دا دا دا خبر او کو نو بد خو او څو خلک شپې تیرې په فلمونو کاتو خلک چې دین او شپې تیرې په جواري کې کولو وباندي په ډوغان وباندي په اوبس وباندي اوه او سیاسي تفسیري بشرو وی فلان کې داسې ډنګړي داسې او نیمه شپې پورې هغه په دې غپ شپ په دروغ او په جنگونو اوسو په یو لیډر ځنګي ایسو په بل لیډر ځنګي او بیا چې ودشي نصار باندې ویلې کیږي او دې ودي وادو وادو ما شمانی اللہ تبا سیدی جماعت که پراتی او دے کتونو که پراتی او دے کتونو دا جمع مود اغم تے پاتی شی دا اخو عباد الرحمن ندی وَالَّذِينَ يَبِتُونَا عباد الرحمن آقا دی چشپا تیر اقل رب تا سجدن لربیم مانس دا لپارد آجیز کولو اللہ تا یا لپارد سا اللہ یرید ربنام لربهم اللہ نا یریگیم یریگی نو الله تودریگیم اللہ پتابی داری سرا سجدن پالت سیدی کے و قیامن او پا قیام اولاد عباد الرحمن آدی یقولونا چویدین ربنا ایز منگلام اسرفانا عذاب جہنمام الله واړې د مونږ نام عذاب د دوزخ الله عذاب د الله نه یریږي اورې کړه الله نه پناه واړې پس پازا بجانم سرا اے الله مونږ بچو ساته د دوزخ نام ان عذابها کان غراما بشك عذاب, عذاب د جاننم چدی ها غراما لازمی غرا منوان ورامن حالاقت ال ان نه ذا کا نه غرا ش ذااب د جاننم چې د دا تاوان دی کدي د سوکلارړو ل تاوانې اووش کدي جاننم تهڅوکلاړ غرامن نه حالاک شو پوشې که نام او دارنګې مشر کا فر د پاه دا ذااب لازم مدي ان بیشک دا زو زخد جانم سا ادیر بد مستقر و مقامم د جہاد ټیکاوینم و مقامن د جتا استوګنی نام انسان چې ځان له استوګنی زای جوړی نو اخیسته جوړی بل صفات ولذین اذا انفقوم عباد الرحمن خلقتي اذا خرج کئ خپل لَمْ يُسْرِفُوا إِسْرَافًا كَثِيرًا وَلَمْ يَقْتُرُوا أَوْ بَخِلِينَ كَ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ او وی خرج کول ددیم په مینس د اسراف او په مینس د سو اعتراض قوامن اولار نکه بالکل جیبون ته تعالی والیم او نه بالکل چې دین او الو زئیه در میان راوی پاغه طریقې سره چې دی دې عقل مال خرچه کوي معلومه شوا چې عباد الرحمن بو مصرف نی او دارنګ عباد الرحمن بو بخیل بوم ني بخیل بوم نکوي او دارنګ چې دی اسراح بوم نکوي امام نصفی سې یو واقع ذکر کړی دا چا عبد الملک ابن مروان ٹھیک او دارنگی دا عمر بن عبدالعزیز فرمایی چی عبد الملک ابن مروان چی دے دا اخپل لورو ارکڑی وا دا عمر بن عبدالعزیز سیب زویتا نو چې کل دے راغی نو آلتا تپوسی اوکو دا غیب بارکی ہا حین زوجی ابنتہو عمر بن عبدالعزیز پر نکاہ که دا سر عبدالملیک ابن مروان نورو و نو دا خرچی تا پوسی اوکی رستاز اکور که دا خرچه سنگ چلی دی و آقای تا پا جواب کیوئی نورو چی الحسنتو بین السیئتین زمنگ خرچ چکم دا اگا دا دو گناونو پا میسکی داوئی بخل ام گنا دا اسراف ام گنا دا ما نداد بخیلی کهو نا فضل خرچی کهو اوزماده شیخ نقطہ دا خود مدارک ذکر کړیو کنا الله دې پر رحمتونه نازل کړي هر لسته فکر و غور و او غور وې دینه معلومه شو چې پاګه دور کې زنانه په قران په دلي وې الله اکبر وایي کنا اوس خو چې خوزنته پوسو کې موس کې سو فرض یا چره دام کې سو فرض دي ماته پته نشته وایي اځه کپړو هر قسم نه خبري دې کډای هر کا مال نه خبري او شیخو فرمایل هغه زمانه کې داخذ په قران په ويدي ها نو ولذین فقوم عباد الرحمن کسان دي چې کله د خرج کې مال خپل لم یسرفو معنی ساده لم جنفقو فی المعصیم نیکان بندګان هغه دي جن نه خرچه کئ د خپل مال په ګناه کې الله خپل مال نه خرچه کئ لم یصرفو لم ينفقو فی المعاصی ولم یطرم او نه پوشاکیږي د خرجنا په زائد خرج کولو چې کوم زائد خرج کولو دی اغه نه پوشاکیږي نه او په ګنابه د خپل مال خرج کینا دارین العلماء مان کئ چې شراب ستویم من انفقا في غير طاعه الله هرڅوک خپل مال خرج کوي بغير د تابعدارۍ د الله نه نو دا اسرافه داسرافته الله که یو روپۍ دا کلس روپۍ دي که الله د بغير الله د اطاعت نه د خرج کړو دا, دا اسرافته او دارنګي او من امسك ان او اقتراعون هغه چا چاخ بل مال بن کو د خرچ کول نه الله په دین باندې نو دا بخلدې چې په ځای باندې نه خرچ کې دام ګنا ده چې د خرچ کول زاید الله په اطاعت کې نه خرچ کې نو دا ګنا ده او چې په ګناې خرچ کې نو نا دا نافرمانی ده الله دا اسرافته مفسرین واقع ذکر کړ کړي دا چې حسن بصري رحمت الله عليه چه دی اغه بیان کو حسن بصری سے یو سړې ودری دا خبر اوکړه چې لا خیر فی الاسراف نشت د خیر په اسراف کې دا دا خبر اوکړه حسن بصری فرمایل چې دا سم وایا لا اسراف فی الخير نه د اسراف په خیر کې لا خیر فی الاسراف وایا لا اسراف فی الخير لا اسراف نہ دے اسراف په خير کې په ځای کې چې سمره لگے دا اسراف نه دی دا د علم خبره واه چې حاضر مصری سیف چره دا اسلاو کلا نو پوجې اسراف ستوي اسراف مان د علم یصرفو لم ينفقو فی المعاصی چې په ګنای نه خرچه کې لم یصرفو من انفق فی طاعت من انفق فی غیر طاعت الله حرسوته الله ذتابیداری نه بغیر مال خرچ اكيدہ اسراف ته الله والذین لا یذون الله فرمایته باندې کان مندېغان هغه دی لا یذون ما الا اله الاخر جن را مدد دی الله سرام الہن اخر ابو الحاجت روا نو بل چبلنه نه کوي ولا یقتلوا النفس التي او نو وجنی د نفس انسانی التي حغم حرم الله الا بالحق جو حرام کړ دی الله پاک دا غوجل الا بالحق ها په هغ طریق سرام لك قصاص او یو مسلمان دی هغه چاوو جو اور د مسلمان هغه نو معاف کړي دے دا هغه بدله اخلي دا حق ته ولا يزنون اور عباد الرحمن هغه د zina نکه بدکاری نکهي ومن يفعل ذلك يلقى ساما حغ سوق حغ چاچوک دا کار ذلك دا يلقى ساما عبرسي سزا د جرم دده ومن يفعل چاچدا کارو کو zina وکړه نہ حقت وک يلقى ساما عبرسي کی سزا د گناه د جرم دده دتا دد یضاعف له العذاب یوم القيامه ڈبل بوور کلا پاک دوی تا عذاب یومل قیامت په بدل د هر جرم پر د قیامت ترجمه ووریدلا ڈبل بو کلا پاک عذاب یومل قیامت پر د قیامت الله کو ڈبل سزا نور کین او دل د قران میں لو لا عذاب ڈبل بو کلا پاک ڈبل بوور کلا پاک دوی عذاب یوم القیامت د قیامت, قیامت باندیم او قانون د الله صلی اگر اتم پارا سورت آراف سورت انام آیت نمبر دی ایک سو ساٹھ من جاء بالحسنت فلہو عشر امسالیہم حق چاچرات الوقر پنی کار باندی فلہو عشر امسالیہم حق دی پارا چند سواب دیم ومن جاء بالسيئه هاغه چاچ راته القلب گنا فلا يجزا الا مثلها پس بدلب نو ور کوله کی د تا مگر په مسل داغي چې څومره گنا دی دومره سزا ده او دلته کی غلا و یضاعف لولا عبد چند بشی سزا معنا له العذاب جواب چې دا تضییف دو چند کې دلدازاب او معصیت ی واحد ندې یو ګنا سره ندې بلکې دا ته تضیف تضیف دازاب چده لکثرت الماسی چې ګناونه ډېر دي دی زکه به دا سزا سی واکی کیږي ګوره یو ګنا zina ذکر شو یو نہ حق قتل ذکر شو یو شرک ذکر شو نو دا شرک سزا نو دا قتل سزا نو دا zina سزا نو یو ضعف له العذاب مانوس زیاد سزا باندې سزا اغي باندې سزا و يخلد فيه معان او رمشو دې پدي عذاب کې پدي تکلیف کې سپغ زليلا الا من تاب سوا دا غچانا چې توب ويستلا وا امنه او رمان راړ د الله توحيد باندې وا عمل عملن او عمل يوق عمل صالحا موافق تسنته فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ ɗ هغه کسان دی هغه خلق دي يُبَدِّلُ اللَّهُ وبدلک موړ کې لا پاک سيئاتهم بديدداي حسناتين کې اوس بعد خلق ددي مان کوي او فؤلائك يبدل الله الله وبدل کې ددي ګناوونه حسناتن دا معنی غلط دا نو سمانا چې کم ګناوونه کړيدي نو هغه بوچ دي نه کوي بشي دا معنی نه دا فؤلائک معنی دا دا فؤلائک یبدل الله پس داخلك چې دي یبدل الله بدل بقي الله پاک سیئاتهم بد صفاتن عددي حسنات په خو صفاتن باندې چې چا توبه او باصلا او ایمان راړ عمل وکا نو آقا بد صفتونا با اللہ لیلی که و خود صفتونا با اللہ پا کیوا چایی لیکن مخی چلی بل مازو او چی مند شروع کو یارب مزگوزار شا مخی مشرکو او توبه او باسلانو خلقوی مواحد شا مخی چکم دے بدکارو اس خلقوی نیکو کار دے نو یو بد در اللہ و سیاتم بدل بکی اللہ پاک بد صفتو نادا دے حسنات پخو صفتو نسرام اللہ دوی اممانا زمان شیخ بکول الله دے پی نازل ننازل کی فرمائل بف اولائکام پس دا خلق چی چاہتو بابا سلا یوبدل اللہ بدل بکی اللہ پاک سمانا حاقا قوت گناہنو حسناتن پو قوت نیکو باندی دیرہ وزنی خبر ہے مخیچ دینو دیب گناہ لوقتی ته. اُس چیده نو دے جماعت تا وقتی رازی اگر دا گناہنو قوت چیده نو الله با ختم کی دا کو قوت پوتا اللہ ور کی او دیمان اکتا دا ما دا شیخ و دعوام چو گورا کنا یو مزاج د انسان د مزاج خو نو بدلیږي گی لیکن استعمال بدلی د دا دا مزاج سو سار وقتی با پاس دا مرد و وقتی به ده ده کویانو دور لا وختی به پاسه ده سپو دور لا نمیزات کی دا خبره وا واستعمال غلط او اس وختی رازی جمعه تاجد دپار او ګنټو ګنټو باندې د قران تلاوت کئ استعمال د قوت چه کم دی هغه پکشته دی ما کی غلط او بو ګنا باندې اوس په خو باندې دی مفاولایک یو بدل الله الله فرمای دا کسان دي چلا بدل کی بد صفاتونه دای په خو صفاتونه باندې وکان الله غفور الرحیم کو څوک دا وای چلا داسد وکړ مخ کی بد او اس خو ولې شو مخ کی ګناونه کولس نه کای کی, کی, کی وقان الله غفور الرحیم الله وې تاسو کې داز ما بندا او زبخن کې مې ربان ما زما بندو ما وبخ ازما چهو فرمایل چې دا زما کار دي ستاب دي کیس کار دي دا زما کار دي ستاب کیس کار دي ومنتابوا عمل صالحان اور هغه چا چې توو با عمل یو قنیک فانه یتوبو ال الله متابا دا انسان یتوبو ال الله توبه او باصل صلی الله تعالی متا بن پر گز دوسرا پ تو به وباسل سرا ګورېږي زمashe بدلته نوکته ول ډېره ناشنا چ مخ کې راغه من تابا وا امنا او دلته کې راغه صرف وا من تابا وا عملا امنا رانغه خبرې باندې پوښوي مخ کې توبه ذکر رستم توبه ذکر مخ کې داده چې من تابا وا امنا او دل دکر آغی من تابا و عملا آمنا رانغی ولی زکا دل دک آمنا ذکر نکا مخی آیت کې آمنا ذکر کا وجه صدا وجه دادا چی مخی کې تعلق غیر مومن سره او دی آیت کې تعلق تی مومن سره مجرمان په دو قسم دی یو هغه مجرم دے چې کافر یو حقا مجرم دے چی آغی دی مسلمان غجرم قیم مانا دادا کافر بکل رسائی کی گی چه تابا و آمنام توبا و باسی اور ایمان راڑی دیکھ ایمانی نشتے کنن ایمان براڑی و تابا و آمنام تو ایمان خوشتے لیکن عمل سائی ندے گناہ نب توبا و باسی اور عمل بدرس کی فا انہو ی توب ایلاللہ نو پس دادا توبا پا اللہ باندی دا قبل اول اللہ بے توبا قبول کی الله امامامي قوتې دلته ډېره ښسته خبره ذکر کړي او دا ویللیو خبره اناءالله هغې <تصفح> فرماي چې او انسانه الله تروج کوه الله سره چې د تعلق ساته او فرمای نه جووفونهکه انتهزووقه مع نامام و ااضید دو مواعل الخدو د و انسانہ په د خپل اننګو باندې د الله د خوف نه د او حکم روانه وا دا جاړه الله ته چې الله ته ځاړي الله بده بخي ولم بانک میت و محاسب یمن الا سخت الجلیل اقامه الله ولم بانک میت ځان پوي کا خا ویخشا تمړکی دن کې و محاسبن اللہ بدنا تپوس کئی یا من علا سخت الجلیل اقامام اور اللہ و غصی پاگا چا باندی چا چا دنیا که دا اللہ نافرمانی کڑی دا والذین لا یشدون الزورام اور دا عباد الرحمن آخلق تیم لا یشدون الزورام چنن حاضری گی دی ته او زور ستا با ظلمات ذکر کې عزور دروغ دروغ مجلس تا امام قرطبی دلته ډیر خسته تفصیل کړی دی جو ولذین لا یشهدون الزور سمعنا لا یحذرون الكذب والباطل ده ګناه مجلسونو ته نزيب ولا یشاهدون اور التحاضرین کای دروغ مجلس ده باطل مجلس اور دارنګي اس لا یشهدون الزور ما ناسدا جدی نه حاضریگی عیاد المشرکین س هغه د مشرکان او ورسونو ته د میلی میلیت دا عباد الرحمن دی اوس په کډیر خلکی کنا ورسته بلارشی نو کته نه تاسو کې وال تلوی و یراق زنت لب نو بیا بریلان رات لوي نو بریلې خو زه کدی دی بریلې ده کنه دی بریلی خو کاری دغه د چ شرق په کوي کرا مجلس ورسونه تبزي میلو تبزي د قواری مجلس تبزي و یره بس لاړو کرا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای لا یشدون الزوراس چه ان ابن عباس انه اعیاد المشرکین وشه کنه دارنګي د دا غیانو مجلس نشل دا نور کله کله یې کنه لب مجلسنا او لاړ شي ولې کپونه ور کوي وي انعامات ور کوي دا سخر کار دی لا یشدو نزور راشه قران دته چې عباد الرحمن هغه دی لا یشدو نزور چې ناظری کې دی عزور د ګناه مجلس تا و اذا مرو باللغ مرو کراما او چې کله دی تیریګي نو دای بچ تیریګي و اذا مرو چې د تیریږي بللهغوی د اسلام خلاف کارونو ځای ک نه مرو کې رام تیریږي بیا بچ ب هلته نه چې دینو د یقلل ځان ب ساې لکه انسان د پهلار رواني او چلته صندو مجلسی دانه یرا ی ډیر مدار پروګرام روغو وګورو نه مومن هه دی چې ځان بتن نه تی ر دارنې نور. نقصانات تی هلته گناہ دګنا مومن مسلمان لا یشدو نه دیکھو د خوول حاضری نه کوي الته اور دې خبر خبره دا ده چې الته کې به کنیوم نه کوم نه او ځان مطر نه چې د مرو کرامه معنا مورزی نه لا یرزو نه چې دګنا کاریوکه کا ته بد بګي. اور اغدارنگه چکه کومدی پای بو خوشالیکم نا ولا یمالون علیہم ملان بو مرتنہ کی نزدیکی گومنا اور دارنگه ولا ی جالسون علیہ اغیر بکینیم نا مرو بد فساتی خپل زندگانی نا لا یدخورون فی الباطل دا باطل په مجلس کې بنکینی بیا وګور عبد الله بن مسعود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی و اس میا دا سندورو اواز غوګل راغې بلاره روانو فاسرا و زهبا دونه کړه او تختی دالتنا وبلغ الرسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر نبی علیہ الصلات والسلام ته ورسېدله چا ورته حضرت عبد الله نه محسوسه بلاره روانو سندورو आवाज او دونه وکړ نبی علیہ السلام فرمای لقد اصبحه ابن ام عبد کریمه سبحان الله خکار سند ملاوش نبی رسلامنا صحابو جی سکڑیو ناگا دیر آلائی کڑیو ایجب سکار کو د پیغمبر دستخد با پی موجودو سبحان اللہ اللہ ادا صفتون منکی موا چایے بل صفت واللزین ایدادوک کرو بی آیات ربیم عباد الرحمن آکسان دیم ایدادوک کرو بی آیات ربیم کلچ نسیت ورکولو کی دیتا د دا قرآن بآیات ربیم پایتونو دربستام لم یخیرو علیہا نگرزیگی د عباد الرحمن په آیتونو د الله باندیم سم من کان و عمیانا سم من کان و عمیانا نراند قرآن چورت بیانینو خوش آلیگی قرآن چورت ندائی پتازہ لم یخیرو علیہا نورږيږي په د الله باندې ثمن کانان مندا دا هو ورته ایک دي اوم یانا بلکی ګوري قران تام مجلس ته قران تام आवाज د قران تام والذین مؤمنان اکسان عباد الرحمن خلق تیم یقولون جوید باقو دعاګانو کې ربنا ایز موږ اللهم حابولنا من ازواجنا اے الله بخشش کرائے کہ منتا دبی بیانونا دا من چہ دا ندا تبیز دپارا ندے گورے من چہ دے دا بیانیا دے دانا چہ بازی دبی بیانونا دیوی او بازی نا دا مطلب ندے یاقولون دا عباد الرحمن آغا دیم یاقولون چہ وی دی پاک پل دعا گانو کیم چہ کل دی دعا گانو گاری ندے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا چیز مانگا اللہ بخشش کرا که مانگتا من ازواجنا دبی بیانو زماننا وزوریاتنا او دولا زماننا قُرَّة آجن جا خوال دسترگو او دسترگو جا خوال داست دیم ولماز کر د محافدون علا الطاعت جدی همیشوالکی پتابداری دلل معاونون علا وضائف الدین او دایته دین د دین په کار کې مهنت کړي الله یو سړی دې چلا پاکه تولا د ور کړې دي او هغه اولاد چې کم دین د الله په دین کې مصروف تیم الله د دین کار کوي دا مور په لار د پارا د سُرغو يخواله دي وجعلنا للمتقين اماما اور وای چې الله وګرځي منګل په لار د متقینو پېښوحان تفسیر مدارک د زه کار چې دا قره عيون اولاد چې د هغه اولاد چې د سترغو ی خواله دي نو دا څه دي ليس شیء اقراو للعين المؤمن ند يو شی ی د سترغو من اي را زوجته د دينا چې دی وګړي خپل خزا اور اولاد او را خپل اولاد مطيعين لله تعالى چا بي دار ود الله پاک ازما شه بفرمایل چې کوړتراشم استاد خدیپلاس ستا قرآني داستا د دستور غویا خواله دي استاد خزا د پ مسلمان دی ولاړه د مسکې نوافل کې داستا د دستور غویا خواله دي را لیکو ترجمات ته د زې پلاس کې د قران دی نو داستا د دستور غویا خواله ټیک دی. شه اور بیا چې د مام مداري فرمایي چې ابن عباس رضی الله تعالی نو ما فرمایي هول والله د اداره آاه یته بل فيقام دسترغو یا خوا دا مصروف توګورقل بچی لله چاغې مصروفې پیلې في قوبان ل پهدين مصروف الله ت نه نوله نه قولو نام مومنان قساندي یقولونا چې وي خپل دعاگانو کې چې زمونږ اللا حب لنا من نام بخش ک راې اللهمونته دبي بیایانو زمونږ نام الله زمونږ خو زمون اواد. دا تدېرنه زمونږ د استرګو یا خواله او دا خبره نوٹ کا امام قرطبي دا ذکر کوي وجل نار المتقين امامن باندي چې فيه دلیلن على ان طلب الرياسه في الدين ندبا مستحب دي چې ته ځان لا پدین کې مشرواله غواړي الله د دین مشره تو غواړي اولائک دا خبر دي يجزون الغرفه بما صبروا الله فرمای که سان دي یو جو زاون الغرفه چ بدلی بور کې الله پاک او بدلک کې بور الله پاک دیتام سش الغرفه بنګلی بور کې بیما سوبرو په سبب باندې چې د یکلک پاتې شیو په دې دین باندې په دې خصت صفات باندې کلک پاتې شیو یو صبرو صبرې کړو سمانا کم صفاتون یمشون علی الارض هونام یا بیتونا لربیم سجدم و قیاما اذا انفقو لم یصرفو و لم یکترو جا کل کل داسی یو شڑی یو کال مزگزاری بیا موزونا پریگی دی یو کال نیکو کاری بیا نیکان پریگی دی بی ما صعبرو پا سبب دادی باندی چی دا اکلک پاتی شویوم و یولقونا فیها اور پیشکو لکیگی بدایتا فی ها پدی جنت نازل کی تحییتا تخفی و سلاما سلامنا اللہ زماشی بفرمایل اللہ پی رحمتو ننازل کی وچکل دا جنتان جنت تزیم یلقون فی ها تحییتا و سلاما دا, دا استقبال, استقبال. و کی استقبال اللہ فرشتی چی دینو دعو پی سلام ویم سلام قولا من رب الرحیم اللہ طرف نعو پی سلام ویم فارشتو طرف نابو پی سلام وی د یوبل پا خپل مس کې بده اسلام و نه اسلام و نه هار شیب دنیا کې داو پاتشي یو سلام د چ داو په جنت کېم چریږي خالدین فیها همشه بیا په دې बंगلو کې دا متتقین حسنت مستقر مقامم دا ډیر خسته دې په اعتبار دو سيدو و او زائد دې رکی دو الله یو انسانی کنا چلتا دی راکیږي یا ردا د ادم خوخ نه دی الله وی دا جنت پرتا ډیر خوښ شي دا سه بده خوښ شي چې د بدلول او تبستایدوم نکیږي قل ما یابو بكم ربب دا آیت مشکل ده ها خیال به اتکه تو جا ذکر کوم قل ما یابو بكم الله فرمای محبوب پیغمبرایا ما یابو بكم سب پروا کوي پتا صبحان دي ربي رب زمان لولا دعاء اقوم كن نو بل نستاسو ٹھیک شي اول توجيهات کوم يا و په پوشوي اول توجيه دادا ما يعب او بكم ما يعب او عذابكم ربي الله ما يعب او بكم اما يا بعذابكم ربي معنا پروان کي پازابول استادو رب زمان لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم سمانا لولا عبادتكم خوشوي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم مانس شوا ما پروا نه کوي پازاب او استاد سو رب زمان کنو عبادت تاسود الله په طریقه د عبادت الرحمان الله سمانا الله تاسول عذاب ناراکه زګه جتا سو عبادت الله کوي په طریقه د عبادت الرحمان یعنی الله نه بغیر د بل چا نه کوي نو د بل چا عبادت کول نو بیا بل الله عذاب درکو پس پوښوي بیا ما يعبؤ بعذابكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم سماناشوا پروان کي پزابول استاسو رب زمان لولا دعاؤكم لولا عبادتكم كنوه عبادت په طريق استاسو په طريق د عباد الرحمن نو هر کله استاسو عبادت په طریقي د الرحمن دی نو الله تعالی عذاب ندر کئ ٹھیک شه دوی متو جداد د عبادت په معنا د دعا سره دی دعا سره دی بیا د دعا مزاب سو فاعل دی معنا پروا نلري باذاب الستاس باندې رب زمان لولا دعواکم کچرنوي مدد وختلستاسو په سختو کې د الله نام دښتر او دا دعاپ معنا د سسرشوا پوکار سرا یعنی ک تاسو الله نه را نو الله به پازاب نه تاسو دا مشرکان چې دې د دواګان الله نه غواړي کنه لکه سوره عنکبوت سوره عنکبوت کې رازي 21 پاره ده زر زر وګوره آیت نمبر دې 65 فائدا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاوا من البر اذا مشركون دي مشرکان والله پاک سختو کو سختو پا کرامت کو ٹھیک ہے اللہ فرمائے کہ چرنو اس دعا استعصم ما مدد کول ٹھیک ہے کنا نو چتا استعمار کوي ديو جن الله تاسوب ان غزاب ناراضي کي ٹھیک درم تو چداد چ دعا مس درد مضافت مفعول تا فاعل حذف ما يا اب بكم ربي پروان کوي رب زم ما پزابول استاسو لولا دعاءكم اي لولا دعاء الله اياكم الى توحيد سمعنا پروان لري استاسو پزابول کوي ک چر مقصد د پیداستاسو دعوت توحيد من الله نوي الله جتاصو پیدا کڑی ندام مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقل ما يعبدو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم تاسو الشرك فسوف يكون لزاما پس زرد چوبرسی فسوف يكون پس شب دار جوخ دع دا عذاب تنر دعو تاسو فتجشم بتا سوره فرقان دا ممتاز او پس سرا پدی ک داود اتبارکا درزل ذکر شو چې المبارك فی کل شئن وال او سوالات و او دغه جوابونه او اعتراضونه او دغه جوابونه د او امم مکذبو مهلقه او بیان دالذ دلائل عقلیه متنوعه پدی داوی باند ذکر شل اور په اخر کې بادر الرحمن صفات ذکر شل سوره الشعراء سوره الشعراء نوم چره تدې سوره په دې آیه نمبر 224 کې ذکر دی والشعراء یتبعهم الغاوون نو دې وجنادی سوره ته سوره الشعراء وجد اسم په 224 کې ذکر دی الله په ترتیبې مصحف کې دا 26 نمبر سوره ته پس ته اور ترتیبی نزولی کے دا سنتالیس نمبر دے پس دا صورت الواقعی ننازل نا شوے دے ربط مضمونی دا صورت شعراء یو ربط صورت الفرقان سراج دا دے چه هر کلاب صورت فرقان کے مسئلہ ذکر شوا س تبارک اللذی برکت عزوز برکت اللہ طرف نہ دے او باغی باندې ادله عقلیه ذکر شل نوس پدې صورت کې پدغه مسلې باندې ادله نقلیه بیان کیږي سورۃ الفرقان کې ادله عقلیه او سورۃ الشعراء کې ادله نقلیه ذکر کیږي نو سورۃ الشعراء پس ته سورۃ الفرقان نا دا داسې دی لکه سورۃ الاراف پس ته سورۃ الانعام نا سورۃ الانعام کې ادله عقلیه او په صورت اعراف کې دلې نقلیه دي دویم رب داده هر کله چې مخ کی سوره الفرقان کې داود تبارکا مبرهن کړه شوا او براهین قوی او مطلق او سرا اوس پدی سوره کې بیان د تسلی بیان د تسلی دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا او اهلی ایمان تا اوس مساله واضحه ده کوسوب انکار کئ الله مخفقه ګمبلغ د مسالین عذاب ان قریب انتقام واخلم ددینا الله څنګه به انتقام اخلی راز به صورت شوراء کې د انبیاء واقعات الله الله اهل ایمان سنگا بچ بچکړو انبیاء څنګه بچکړو چې چا مسل نه منله الله څنګه تبا کړو دا راته د ازماده شیخ د خصوصیاتونه دی اور ډیر ناشنا ربته وی وی چې سوره شعراء سوره فرقان خلاصې پس فقط کذبتم فصوف یکون لزاما الله تاسو د درو جنوالو ک نو اوس د دې سوره شعراء آیت نمبر شپږم کې وایي فقط کذبوا تاسو ال ترکذبتم تاسو شرک وک دلتراغه کذبوا دا دروجن دروجن وګا نو فس يعتيهم امبا مت مكذيبين خبر او دا ربك امام مدارك اور امام خطيب شربيني ذکر کړی دي خا جی بل دا داده چې سورتي فرقان کې الله کریم د اقوام مازیو مهلکهو بیان اجمال سره کړو پدې سورت کې الله داږي بیان تفصيل سره کړی داوۃ د دې صورت نفی شرک فی البرکات اور هغه د دې صورت په آخر کې برازی و انه لتنزیل رب العالمین او ګره د الله د برکتونو یو برکت چې قران نازل کړي دی 192 کې خجی مختصر خلاصہ د صورت اول کې ترغیب اله کتاب الله تعالی تمهید ما ترغیب اول کی سدی ترغیب دے الہ کتاب اللہ اور بیاچ دے اختصار سرا سچے دے حلاکت ظالمانو ها بیا دلیل عقلی بیا قاعده او ضابطه الله ذکر کی پدی صورت کی او داو تقریبا ات ذکر کیږي سر کم یو ان فی ذالک الایت و ما کان اخسر المؤمنین و ان ربک لهو العزيز الرحيم دا به تزه ل ذکر کیږي ا العزیز الانتقام بدلا غستل د چانه ها الانتقام من الاعداء اور الرحيم ايصال الخير چې به دشمن نه بدلا غستل دا طاقت ته الله دے اهلي ایمان ته خیر رسول دا طاقت ته يو الله دے او بیا په آخر کې نجات لپارا د مؤمنینو حلاقت تا مشرقینو دو سوالات او دا غیر جوابات او امور خمسا متفرعا په آخر د صورت کے بذکر کی گئی انشاءاللہ او بیا دکر کوم تواسیمیم معنی صدا اللہ آلم بمرادهی دا خطو جیدہ لیکن بیا پا دا ما شیخوی جو مفسرینو mehnat kade de no awel gwaadi no yo da de te ta da ta sim da min asma illahi taala de ta da sana de z w ta ul na sin da sana na aur mim da milk na no maana sada haga allah de zyad quwwat چ دې تعریف کړې شوې ده او میم دا ملک نا ټول ابا شای او اختیار د یو الله ده بل تعبیر داو جدا تو مخفف دا تربو الطيبين نا سین مخفف دا سرور العارفين نا او میم دا مخفف ته مقام المحبين نا نو معنا صدا میم ط تربو الطائبین سین سرور العارفین مین مقام المحبین <تزوج> مانا سشوا زان, زان خوشالیم دزل خوشالی حاصلو الغاریم او رخپل مرتبا اور مقام او چطول غاریم دا خود دا دی مانا شوا زمان دا جمله اور سرکا تربو الطائبین سرور العارفین مقام المحببین سمانا ذل خوشال الغاریم خپل مقام اور مرتبہ اوچتول غاریم نو تلکا آیات الكتاب المبین راشاد القران تا چې لادي ذات منکی اکبر دکشي جی ها یو زمادہ شیخ صرف سوال کوم جواب ان شاء الله سوره النمل کی وکړه قران ندی چدا پا تواسین میم دو صورتنا پا تواسین میم سرا یو صورت پا تواسین سرا نگورا تواسین میم اول شوارا تواسین میسکی نمل صورت قصص تواسین میم کسرت تا حروف والا یوی مخکی که یوی رست میسکی تواسین کو وجہ سدا صورت نمل کب انشاءاللہ زکر کو ٹک دا ذل غایات الكتاب المبين الله فرمایدا ایتو ندی دا کتاب المبين دا کتاب چ بالکل واضح ته مبين سمانا دا الیکا امام مزری ذکر کای الظاهر ب اعجازه والمظهر ل احکامه مبين چ د نو دا س الظاهر ب اعجازه قارک انکه د خپل اعجاز الرم قران کې چکم عجایبات دي دی نو د لغکارا کئ والمزهر الاحکامهم اور کارا کونکې د احکامو د قران لرا ګوردا بلف چ دې نو دا ظاهر دې ظاهر دې خاري جذب بل فيما مزهر اور کارا کونکې د بل زتا تا ګورم تما تا ګوري زده ټکو تا ګورم تم دې ټکو تا ګوري پخپل مخکارا دې بل مخکارا کئ دا قرآن په خبلم واضح تے بللم واضح کئی دیمزا ما دا شیخ نکتا دام چه دا کتاب صفت مبین رازی کل د کتاب صفت چه دے نو دا حکیم رازی چې چلتا مبین صفت اشاره اشارتا دلائل نقل یوتام چې چلتا د کتاب صفت حکیم رازی نوالتا که اشارتا ستا عدلل اقل یوتام پوش وکرنا لعل دکی اقلی دلائل بیانیگی چلتا مبین راجن والتا نقلی بیانیگی لعلک باخی اون نفسکا تسلیدل پادا پیغمبر علیہ السلام لعلک شاید باخی اون نفسکا لاکا ان کے ذان اقبل اللہ یکونو مؤمنین ودی خبر چی داخل کی مان نرادی آیت اون آسان دیکھا لعلک باخی اون سورت کاف کے میں تفصیل کرے ہوں ان شاہ ننزل علی من السمام دی آیت ان دا این شاہ ننزل کمونگ اغوارو ایمان دا دی خلقو جبریم این شاہ کمونگ اغوارو منگا حاجی ایمان دا دی جبران ننزل علی من السمام را کزبو کمونگا پا دی باندی طرف نام آیتا نیولیا نخد آزاب فظلت انا قوم لها خازين فذللت وبغارزي گدای انا قوم ستنا ددی لها دي تخازين عاجز کون کی لیکن الله داسمه ولی اون کړ ولا کل حکمت سزا او د انام بوچی کلا بزور د خلق ایمان راول مطلوب و الله پی وذاب تو کړه راستولې وا چلشابې مسلمانان شي کني غر کېږي نو الله دا سه اونکر دې دې پارتی جبری ایمان مطلوب نه دې فزلت اناقهم الله فرمای او بغرځي کې ستونه ددې هانې سم اناج زی دویم دیم داد دی دی چې دا اعناق معنا د ډول مرضی نو فزلت اناقهم نو راضی دی لیبو دا دله لا ه دی عذاب ته خوازی ناجز کوم کی الله تا و ما من ذکرن او نو راضی دی خلق من ذکرن یو پیغام من الرحمان دمربان طرفنا محدث تازه پنوزول کی الا کان وان همریدین مگر دی داخل خلق داغی نایراز کوم کی مخڑا انکی الله دته بدبختی ته اشاره دا فقدکس بو اوس چې ارا کو معقرړ نوواورې انجام د فقدکس ذبو فسيیم الله فرما یقین د رووج کردي خلکوم نو فیمهقیې د روجن کو مبلقیې د رووج کرد هغېته نسبت ته در روغی اوکه فسا تی ن راغل دیته خبرو نام ما کانو بهستااجون د هغه غونهو چې دی پاغې سره ټوې کولی ماکانوا کارونا بی چ دی باغې سره استستااجون ټوکې کوون کې سماه د ټووقې کولی د الله پیغمبرانو غممرانو سره چې ص کونو دغې صده اوته راله اووالم میه او دې لاغلی الله فرما اوواله می یاه وله الله نغې داخله دزم کتاب. کم ام بتنا فی ها سمرم گازر غنقل دی پدی کیم من کل زوجین کریم هر قسم جوڑی عزت مندی فائدہ مندی من کل زوجین هر قسم جوڑیم سماشیخ بدل توی کنا تعمل فی ریاد الارض وندر الى آثار ما سنا الملیک او بنداسو چکا فکر کا دزمکه تاسو سوچ او فکر وکړه او غوړځ ما درپکار کار کارتګي ته غوړا داسمانه څنګه درو دې داسمه کې څنګه کړی دا تخشه حاجمین کل زوجین کریم کل زوجین کې تامیم دې سوال دې کل زوجین کې تامیم دې تخشه کنا او بیا چې دې نفي زارک الااتن دال آیتن مفرد راغله دې فَكَرَّهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ ٹھیکسته الله بیا ترجمه کوم اولم يرو الهلال لري عينو غوري داخله دې زما کتاب چې څنګه مونږه زرغون کړې په دې زما من كل زوجين करी مر قسم جوړي عزت مند فایدہ مند ان في ذلك لآیتن یقرن بدی که خامخه عبرۃ ندیم وس دار الاياتن لاياتن प्रकारे جگ چي دا زوجن جن چه دا مين دي جواب واو را دا ذلك اشاره چي دا كل زوج نده تر ذلك اشاره کل زوج كل زوج نده بلکي مشار الی مصدر د ام بتنا دے و شو کم ام بتنا سمر هزار غنکړي منغام إ فِي ذَلِكَ کلتن بدي ک ل نخ الله د قدرتوننودي وماکان اکثر ممنين او ن سر ددي خلکو نام ممنان وإ ر کاه هو عزييد الرحيم او ب ش قربستا چ د خا مخ الع ز زور اوورې په کافر بادي الرحيمډرم روبانې په مومنبانې زوراور دے پا انتقام اغسطو کې د دشمننام الرحیم رو باندے پا مؤمنان رو په پا ایسال الخیر کے <كي> معنی سشوا العزیز الانتقام من الادام الرحیم ایسال الخیر و اذنا دا ربک موسیٰ اولا نئی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کی گئی گورا فرمایل با فرمائل صورت کې ترتیب دا واقع نہ دے زګا ترتیب چې نوح عليه السلام نو شروع کیږي دلته کې اوله واقعه د موسی عليه السلام راولې دوی مواقع د ابراهيم عليه السلام ده اشاره د دې خبرې ته چې الله په دې کې خپل نبي لا تسلي ور کوي او نبي عليه السلام ته زمانه د موسی عليه السلام نیز دیوا ټیک شه ترتیب د نوح عليه السلام واقع رست راځي ابراهيم عليه السلام بیا ور پسې دا و اذکا چه د ابراهيم عليه السلام واقعي دانو تفصيليدا د نور انبياونا حضرت موسى عليه السلام پس د ابراهيم عليه السلام واقعي ده دوی ما خبره ده ادم چلا خپل نبي لا تسلي وركيم چوز ما پیغمبر مخفقه گا دير زياد معجزات مي موسى عليه السلام تور کړيو بيام چې د خلق خداغ نه انکار کړيو مخصوص تسلي دا و اذنا ذا ربك موسى قال اچ حکم وکړه رستا نادا आवाज وک ويز نادا ربك نادا په ما نادا حکم سره دي اوا سره قال اچ حکم کلاپا موسی عليه السلام تا ان پدي خبر باندې اتقوم الظالمين ان اتق القوم الظالمين زم ما موسی پیغمبر لا چھ قوم ظالم تا قوم فرعون دا قوم ظالم سوکتم قوم فرعون بدل د ظالمین نا دا زرمان چې دا قوم د فرعون دی ټیکشه نو چې کله موسی عليه السلام تعالی پاکو فرمایي چې دی قوم ظالم تلا ارشام قوم فرعون چې دا قوم د فرون دی الا یتقون ولزان بچوې د شرکنا نو قال ربي موسی عليه السلام اظم الله اني اخاف ان يكذبون بيشکا زه یاریکم د دې خبرینا چې دوی ما درو جن وګنی دا فیرون دیر لویزالم بدبختیم و یا صدریم او تبي تور سرا تنگیږي صدري سينظام ا زب لاش مسلب بيانم ديب ماتي تدروزني و یا ذیق صدري نظم سين بتنګشي تبي تور سرا والا تلی لساني او زب نه به بیاجب بعجب زمام الله و ف ارسل الی هارون قل له ها طرف د دې دا مان نه دا الله با حضرت موسی علی السلام ته فیرون سره خلاټشه او راغ چې کوم د حکم عدولی نه دا کړي چې بای فرسل الی هارون چې الله هارون لهګه مان دادا چې الله زو خزم فرسل الی الله دی هارون ته فرشته لهګه <تصفح> نبوۃ لا ورکا ولی سوره قصص کرا دی واخی هارون هو افصح منی لسان ا ای الله جماعه دارور بیر فصیح اللسان ده ما سره ملگری کا ما سره ملگری کا چ ما سره لاڑشی رد ایو صدقنی کچری د فیرون متا نسبت دروغ کوي جماعه رور بزما تایید بکیده تصدیق حکم دانچه د الله حکم انه منو چې زنظم هارون عليه السلام ولګا دویم داده چ ولای ان تلق لسانې نبه چليږي جب ازما فارس لنه هارون الله ولګما ما سر هارون وفارس المانا ولګما سر هارون ولي ګورا چې حضرت موسی عليه السلام مکم وک الله زخ زخ زخ ما سر زمارور ملګا وَلَهُمْ عَلَيَّا زَنبٌ وَلَهُمْ عَلَيَّا او دادی فرون علیه پا ما بانده زنبون دعوه ده گناه ده اوز گورا اگر قبتی چی و علیه کنه سوکسره موسی علی السلام خود مصر تلار و اپس راغی اللہ او دا اے موسی علی السلام مسر بیانه که اللہ وَلَهُمْ عَلَيَّا زَنبون دادی خود پا ما دعوه ده گناه ده اوز دیر لکه رسائل مسائل اخی لیکل دی چیا را موسی علیہ السلام نو یو غټ گناہ شو او کونکی انہوں نے ایک ایک بہت بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا تھا اس لیے کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا۔ عظماشی اللہ دی بخی وی او دا وی ول دا وی داسې وې زکه په ځړکه اسمت ته نبی ددنو دام ویل شه کنه چیو گناہ ته شیو سمره سوري وی ول جوړ دی ا سمرا سرده و اس لیے کہ ان ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ او لقب اسے دی ابول اعلی۔ زمہ شیخ پوی الله دی وبخی و دنیا کے دو کسان او د اعلی داوا کړي او دوړه تباشوی دی یو فرعون چاوی انا ربکم الاعلى او یو بولا غي ابول اعلی وشکنا نو اس ګورا زم ما شیخ پووریت تفسیرو نه ټول اړه تا کا م مکو صرف قران ته غور کا چ وګره موسی علی السلام سوئی چې والاهم الیام د دیفر انو پما باندې زم بندا ود ګنا دا ګنا دې نا غد دې پما دا, دا, دا یو موحد توحید بیانای یو متبی د سنت سنت بیانای ا او هغه مخالفت کئ ولې دوی تاسو سره جنگ کوي یاره دامي ګنا ده چې دې ته قران حدیث وامنو قرآن حدیث ول څه ګنا ده ته ګنا وایي نو والهم علیام الله فرمای چې وبي موسی السلام چې والهم علیام د دې فرونه انو پما باندي زمبون داوته دا ګنا دا ده ګنا خو نو ګو دې دا داوته ګنا کوي فاخاف ان یقتلون چې دې نماز شیخ پا کما کما خبر اصده یادینو فرمایلو چه فا خافو ان یکتلونی ولیوی فارسلی لا حارونی ولیوی چلاوی چه موسی علی السلام لارشا وی ما سرا حارونم قولیگا وی ولی فا خافو ان یکتلون زیاریگم چه ما بمڑکی وزو خستا دن دی پا ربزان شهید کما وچه استادا مسر بیان پا جب دا حارون روانوی اللہ ویزو خزم فیرون سخا فیرون تا مسئلہ بیانوما او کاغذ مڑکڑم زب شہید شما استاد توحید بیان جاری کے دلد نبندی گیا اگر حارون بیاناییا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ پاک اللہم هِج جَرِ تَعْنِ شِمْلُوْلِمْ کَاللہ رضیعہ دے زما شعب فرمای چې کلا نه ده ګنا پتا باندې توه یاری پرماتا و ده ګنا او کلا تا نه ګنا نشوي کلا دایتا نشي واجله فز تاسو دوړ لاړ شي بیا آیات ان معکم مستمعون بشقزم تاسو سرا وريدن کې زی لاشی فرعون ته مساله بیان کړي او چاغه سوئیز اورم بیا بهتر نه تپوس کوم چې تاول زما پیغمبر تداویلو زبې خبره ني ما نفعت يا فرعون نو دلته مساله شروع شو واټيم ختم دي واخر داوانا الحمد